Акашовата хроника Източник за тайната на Голгота Понеже знаем, че когато хванаха Исус в Гецимания, учениците се разбягаха и не присъстваха на това, което наричаме тайната на Голгота съденето, кръста, смъртта и възкресението те не знаеха за тези неща от лично наблюдение След възкресението на Христос им се явява и им говори за тайните на Царството Божие и техните духовни очи се отварят, особено след Петдесетница, и те тогава познават това, което не можеха да видят с физическите си очи, така те можаха да видят ясновидски. Тайната на Голгота. Така че към тайната на Голгота съществува само един път, пътя на ясновидството въпреки, че тази тайна бе извършена на физическото поле и това те предадоха на своите ученици и последователи. След Възкресението Христос се явява първо на жените, което показва, че те са по-възприемчиви за духовните явления, понеже от тях духът е по-малко потънал в материята и техният мозък е по гъвкав и възприемчив към духовното. След като се яви на жените, тогава се яви на учениците от мъжки пол. Така ние виждаме, че окултната наука ни се показва и в най-малките подробности в Евангелието. Когато така чувстваме и разбираме това, което ни говорят, Евангелията, и ставаме подбуждани от това, което чувстваме, само тогава ще намерим пътя към тайната на Голгота. И когато така чувстваме Евангелията, ние няма да се питаме дали са исторически, дали са верни или не. Ние ще знаем от вътрешна опитност, че това, което ни говорят, Евангелията е самата истина. И тогава от това чувство ще излезе най-висшата сила, която ще ни позволи да се издигнем до своя най-висши идеал, чрез едно мъдро от себе познание и ще познаем в Христа своя идеал, Своя първообраз, истинският син човечески, за когото Пилат казва «Ето човекът». Тогава хората ще разберат, че земята е свързана с духовните светове, едва тогава, когато схванат, че Христос, великото космическо същество, е живял в тялото на Исус от Назарет и след голгота. Когато кръвта на Христа е изтекла от неговото тяло, неговата сила е проникнала в аурата на земята и е внесла нов импулс, нова сила в земното развитие. С тази сила, човек ще може да преобрази своето астрално и етерно тяло, а също и земята ще може да се преобрази в духовно небесно тяло. Тогава хората ще разберат, че всички учители преди Христа са били изпратени от Него да подготвят пътя Му, за да може Той да бъде познат и разбран. Йоан Крастител, за когото се казва, че е предтеча, е образ на всички, които са работили преди това, в това направление. Той е последният от тези, които са били изпратени да подготвят пътя на Христа. Чрез тайната на Голгота, на човечеството е била дадена възможност да приеме импулса на Христа, за да стигне до самото себе си, да намери себе си. Учителят казва, че когато човек намери себе си, той ще намери и Бога. И когато намери Бога, той ще намери и себе си. И в бъдеще, разбирайки правилно себе си, всички религии ще съдействат постепенно да бъде разбрано това което се съдържа в тайната на Голгота, за да направят достояние на хората като импулс, който даде нова насока на земното и човешко развитие. Така че окултната наука разполага с друго средство за познаването и разбирането на тайната на Голгота и на Евангелията въобще. Тя се ползва от хрониката на природата, от тъй наречената Акашова хроника, където се записва всичко, каквото става в света. В тази хроника е записан целия живот на Исуса Христа, както и всички негови слова. От тази велика книга на природата посветените четат за живота и учението на Христа. Учителя изразява тази идея последния начин. Ние не се основаваме само на историческите документи за Словото на Христа. Ние имаме други доказателства за онова, което Христос е говорил. Ние имаме една архива, която всички думи на Христа са написани с златни букви. Всички посветени ученици на окултната школа четат това Велико Евангелие.